Akoizeko amaik hemen antxete irratian, eta bazkala aurrekoa dugu. Eta azte azken ero bezala xe, gordu ba, erdiz, ea, itzurra zer jaten dugun. Eta nondik datorren ere, nola, ekoiztua den behar bezala kontxumitzen ikasteko ba, parada. E, ematen duen saioa horretarako, noski, ba, azte ero bezala Miguel dugu gurean. Miguel, gaixo, gunon? gunon menos armo dusongi ongi, ongi, ongi, ongi eh, bai bai menos a Leonarekin e, bai veingoz e, badirudi ba e, euria atzean utzi bai. e, e, egondu gara 21 egun euririk gabe gero apatea ba, erori saio baina <laughs> eta orain badugu tartetxo bat aprobetxatu beharko dena baspare bai horrek eragina badu ez ezta gorabera guztiak bai. Eh? bai bai bai euria kriston eragina ukagero komentatuko bai. ongi da e, gogoratuko duen eh? olaire ilaren ama la aurrera ostiraletik goiti ba miharritzen e, beno ba, Urrama, eh, azoka, eh, ospatuko dela, urteroko itzor finkoa dagoeneko gueneko, eh, interesgarria dudarik gabe, eta horrenarira arira, ba, eh, xetasunak, eh, bilduko bitugula, E, gaurkoan, e, antolatzaien eskutik ere Piskat, ba, lurra mazok aurretan zer topa daiteken jakiteko mm -hmm. e, Urbildu nahi duenak, aukera paregabea duelako Baina, e, beti ere, baratzarekin puntu bat egiten dugu e, Aurreko asteetan e, zenbait urratxe eman bitugu, ezta da? Baila e, Hain ere, ba, lurra nola prestatu behar den Aurretik ere lurra nola eta nundik lortu aiteken e, Aukera ezberdina daudelako Baina, baina lurra prestatzen genuela e, joan den astean Hortxe utzi genuen nolaitere buelta emana, ez da? Bai. E, da. eta e, huriaren e, esperoan edo guztia baldin bat zen, zeregin bertzen egin patuz, gaurkoan aldiz, e, ba, daueneko bai. lehen da biziko barazkiarekin hasiko gara. Hori ta? da, bai, bai prestatu dute ba, komentatzea lehenengo barazkia, gainera aprobetsatu behar dugu, azte hontan hori ba, leheno aipatugun gun bezala ba, eguraldi ona egiten duenez, Ba, sartzeko, aprobetsatzeko ba, sartzen azteko gauzak lurrean zeren gero ez dakigun nolaet horriko zaikunen egua gian azten da uritan eta aurreko bi negutan ikusi dugu ba, igual ba, pasatzen ditula bilabete jarraian eurritan eta uhum. orduan ezin da ezer ukitu lurrean ez baldin baukagu, ba negutegi satitxo bat uhum. eta negutegi azpian egiten alditugu gauza batzuk beraz hori, aprobetsatzeko pues, lehenengo produktua E, pentsatu dana lantzea izango litzateke e, e, tipuliña liña tipu e, orain hasten e, da Batzuk ere ja sartua dituzte, eh, tipulina batzuk, eh, ez es dira gehiegi mugituko gero neguan, baino ondo da horregatik, eh, leno komentatuanengatik eguraliangatik. Behin lurrean baldin badaude, gero lehortzen hasten denean eta beratzen azten denean, ba negu bukaeran eta hola, ba dirako dirakoskortzen uhum. eta ja lan hori aurrestu, aurreratuta izango dugu, ez? Eta, bueno, pues, eh, tipulina joanen urtean ere, landu genuen, hemen, eh, eta, ezea, eh, landu genuen liliazea delako, eta liliazea familiaren barruan eh, landu genuen, ez, eh, liliazea guztiak eh, landu genituen, eta orduan, ezea, eh, eh, ideila batzuk eman genitu liliazean inguruan liliazeak, ezea, eh, dira, eh, tipulinaz aparte, baratsuriak, E, porruak eta xalotak, eh, pizka bat e, ikusteko se familia den eta, eta bueno, ba, orduan e, zea, e, ez dut dena esango, baino pizka bat errepasatuko dugu. E, Asia hasia e, datorren e, barazki bat dela, eh sea sea maite lurra oso estankatua, e, gera ongarri zaharra maite duela eta ilarriaren arabera, hilbera il, aprobetxatu behar dela, egia zanda, ez du behiratu, uh -huh. zei ze il, ba, ze ilarrian daude, mani gustu. Ba, joan, joan den astean, ez dakitzea gunetan, hilbetea izan, izan zela, bai. Ba, ba, Oseak, igual momentu honean gaude, eh, ala ere behiratu, eh? eh. Barazki bat da, tendentzia daukan, beresiki, m, zea, ur estankatuetan, eh? e, zera roña hartzeko, eh? gaixotasun hori, eh? mil diu edo hartzen hai. du oso errez. Eh, orduan horren kontra e, egiten dena e, izaten da ba aseri bustana eta usinura eh fumigatu eh uh -huh. preventibo moduan, eh usinak egiten du indartu landarea eta aseri bustanak ere eh du eh fungi fungicida da Baina, klaro, eraginkortasun txikia dauka, e, eta orduan hala ere, eta zuen lurrak baldin badaude, kostan, edo gurea bezala, eh? ba, kostan baldin badaude nik rekomendatzen dizuet, tratamiento preventibo bate batea kaldo bordelesarekin. E, zeren hori e, eraginkorragoa da, eh? e, eta gainera, 2-6 e, txiki batean onartuta dago biologiko bezala. Eh? Eta gero ba azkeneko zea ba, ke, komentatzea pues, e, bi urtetik behin jartzen direla leku berean, eh, saiatu gutxienez, eh, osea, zenbat eta denbora gehiago eman rotazioan hobe, bai. baino gutxienez pasa ber dira bi urte, em, osea, hartzen bai. duzula datorren urteanez urrengoan bai, lurra eh? indartzeko. Bai. Eta tartean e, lurgorrian utzi edo Bai, o, e, tartean e, gero gortaz, beste, etxeingo, beste, du beste zer baratz bat beste, beste barazki bat egin daiteke bai. gero rotazioak egiten ditugunean ba e, e, tipulina adibidez dago kontsederatua substrai bat bezala ez orduan eh zea e, esaten da ba urrengo e, produktua jarriko duzuna Gutxienez ez dela sustrai bat izan behar, ez da, uh -huh. ba, e, zera, desde luego, ez da, liliazea bat izan behar, uh -huh. baino e, ez da azenario bat ere izan esta behar, ez da patata ere, patata ere uh -huh. orduan fruitu bat izan behar da, edo oztobat, eh, ondokoa izan behar du, edo lechuga, edo azelga, uh -huh. edo tomateak, o sea, edo tomateak uh -huh. baino sustraiak baztertuz. Oh, behintzat bi urtez. Eh, eh, gero, beste gauzatxo batola, komentatu esaten eh, da ba, familia batek tipulinak eh, aski izango dituela egun eh, neuntaberro gaita mart zartuta, eh, Ba idea bat izateko, egun eh, eh, neuntaberro gaita mart, tipulin gero jasoko ditugunak martxoaldean eh, e, tipulin horiek, eta martxoaldean jarriko ditugu tipulak lehortzeko tipulak, eh, urtekoak, orduan egongo gara E, Gutsi gora bera, bi be, hilabete e, ez jasotzen e, astero e, tipulin batzuk, eus, uh -huh. egunta berrogeita marroek konsumitu arte, eta, suposatzen da, tarte hortan ja, etorri zaizkigula edo hasi azizkigulak oskortzen urteko tipulak eta gero negua pasako dituzten e, tipula horiek. Uh -huh. eh? Eh, beste gauzatxo batzuk ba, landatzeko momentuan guk landare egiten dugu, jende askok egiten du, du e, erein, eh? Sea, orain da momentu on bat gainera ereiteko, mm -hmm. baino kontuan hartu erein, nahi balimaduzue. Eh? Beharko duzuela leku tapatu batean egon. Eh? Oea behinzaat plastiko osati batekin tapatu pixka bat, en orain e, ze olako eui jasa potente baja, e, arrotzen baldin badu lurra ez da ernauko, mm -hmm. eta gainera berotasuna nahi dute, eh? ba, tipulaak ernatzeko. Baina ez baldin baduzute ernatuta tartean ba, hartzen alduzue eros, erosten aluzzuue inguruko komzio ze komertzioetan ezagutzen ditugunaedenok, ze ba, 100 batzuk edo 100 bat edo olko zerbaite. Eh? Eta orduan esaten da tipula landatzerakoan ez dela sobera lurperatu. Eh, ez sartu bere txurtena, bere talo hori, eh, ez sartu sobera lurrean, eh, hori garrantzitsua da. Eta beste irizpide batz ere ja, e, jarraitzeko da, bueno, e, igual, pues, e, e, baratze familiar batentzat, igual ez da hain garrantzitsua, baina e, asko jarri behar balin edo hola, ba plastikoa, eh, ba plastiko beltza edo tual, trise, frise, horietako uh -huh. bat, baina, bueno, O plastikoarekin oso ondo etortzen dira belarrak ez dira inbeste etortzen eta bueno, ba, plastikoa errekuperatzen alda nahiko errez. Uhum. Eta azkeneko kriterio bat bezala kontuan hartzeko liliazea guztiekin eta joan den urtean errepikatu dugu baino gehiagotan da, ez direla jarri behar fabazenen ondoan. Vale. Bale, bai? zein txu dire fabazeak. Gaur egun gainera, kontuan arteu beharrekuak, eh? Zeren, e? Zeren, garai hontan ere, baba ere sartzen dugu. Uh -huh. e, fabazeak dira babak, babarrunak, hilarrak eta lekak. Uh -huh. eh, FABACEak eh, dira, Ez dira, hoien aldamenean landatu. behar Ez dira, horien, eh, osobera sea, os elkar jarri behar uh -huh. Zeren diludidez, eragin, kort, eh, o sea, eragin txarra eh, egiten diote elkarri uh -huh. eh, Orduan, saiestu, planifikatzeko momentuan ba, Zuen eh, lurza baldin abalin baukazue eh, Saiatu, ba, eh, beti, ba, urruti uh -huh. egoten Bi, bi produkto, bi familia horiek, eh? eta Bain, bai, ematen bituzuno oarrak eh, kontuan hartuta beti ba, urtean zehar eh, ongi legoke ba baratzaren plano txiki egitea da ba. eta behar bada ba estrategia bat eh, osatu ez da? bai bai bai noski Eh, zenbat eta txukunago izan, mm -hmm. orduan eta emaitza horiak izango eh, dira. Ongi da, ipatu dutu, tipulina, ba, tipularen bueno, tipu familiko e, ba, barazkiak, bye. asiako jatorria butela, baina produktu gisa, gure gastronomian, e, ba. ezinbesteko, oinarri ez da, azoraldari asko diote, Hori gabe ez dagola zugaldazkerik. Eske, jo, bai. Eske Liliazioa bai, bai, bai. ke, joe, bai, ez ke dira Oñarri eta manera, bueno, ja, hori hortan sartzen dira gustuak, eh? baino, mm -hmm. claro, baina eh, oso estimatuak ba dira, bai, bai, porrua, tipula, baratsuria zeinik ez du erabiltzen hoiek uh -huh. eta estimatu ere, eh. Bai. Barkatu, eh, askeneko datua astu saidala dan bai. eh, eh, landatzen neurriak, eh? ha, bai, bai, bai, landatzen neurriak direla ba beraien artean Gutxienez eso, goita mar eta lerroen artean berrogei bat zentimetro guzteak omeni da gero, belarrak egin behar dira eta atxur txiki bat sartzeko berrogei zentimetro esker, eskertzen dira gero Ongi da, Eta ba. hori zen, datorren astean landuko ditugu, ba bak orduan uh -huh. eta erre, o sea, gogoratuko ditugu, ba tipulekin eta lireazekin ez direla elkarrekin egon behar <laughs> Ongi da, horrekin geratzen gara momentuz eta aipatu e, dugu eh, aizu zuen ere, bueno, ba asteburontarako, eh, duen astebururako ba dela hitzordu garrantzitsu bat, ba, laborari guzientzako, eh, nekasarientzako alegia, baina soilikailentzako eh, bueno, ba kontsumitzaile bezala ere, ba jakiteko eh, ba zertan den sektorea alegia, eh, aukera badela, ba lurrama azokatei pasatzeko, ez dira, ba ez da azoka soilik, eh, ba pizkatetari dago informatzeko Bale. aukera paregabe ematen baitute, ez da? Miguel, zubertatik pasako zara, ziurrenik ez da? naiz. nahiz, bai, bai, bai, hori dago programatu espero dut, bai, bai, gertatzen dena da, miarritze ez dagoela oso ondo komunikatuta, eta derrigorrezkon behar dela autoz, eh, miarritzera. Baina, saiatuko eh, gara, bai, zera, eh, trengeltokia, zera, eh, erdi aldetik nahiko gertu gelditzen da, eta, bueno, pues, a berre, trengeltokian gelditzen da autobusa, eta autobusa uh -huh. nahiko maiz pasatzen dal, Beraz, eh, bai, oh, saiatuko gara Beno, eipatu bezala, lurrama eh? Beno, abizi mugimenduko lankidek, eh? iabetean behin saio batek egiten bute gure seinale hontan Euskal Herratietan eta lurramako ordezkariekin hitzak egiteko aukera izan dute. Haien eskutik, bilduko ditugu xetasun setasun eh, zehazenak uh -huh. eh, Laupagos minutuz bada ere, segidan Lurama eskoleriko laborantza gambarrak antolatzen duen laborantza erikoi eta iraunkuraren azokada. Luramako bimilia eta amalau edizioa miarritzeko irati irakusta zokan iraganenda. Azaroaren amalau, amabost eta amaseian. Bedeleak zigaren urtea du Luramak. Iru egunez, laborariek eta seieun laguntzaileek bost milia bosteun metro kwaratua okupatuko dituzte publiko zabalaren zat erakusketak, animazioak, bazkaria fariak eta konferentziak proposatuak izanen dira. Beti ere, Luraman ezagun aden giru honean. Ainize eta Xabier, Luraman parte hartzen duzuenez, duela zonbait urte, goazen galera batzuk lagun, aurtengo edizioaren berri hartzelat. Zain da aurtengo Luramaren gomita? Zaboa edo zaboiako laborariak horretuko ditugu. Beren kabalak ikusteko parada izanen da, abondanz eta tahin behiak, zaburtako ahuntzak, ton eta martod ardiak, beren gazna ospetsuak, bofor, abondanz, jobloson, bodo jizitako toma, xevroten, zabuako toma, emmental, baina ere aien arno eta fritu juxa. Eta urtero bezala, Loramak ere barnatuko du gai nagusi bat, ez da? Bai, aurtengo tematika nagusia, familiako laborantza erikoia salba dezagun izanen da. Valenten Boval, Loramaren gazaita izanen da. Anju eskualdean laborari izan da, agronomoa eta egoaldeko errietan lanaritz egindu. FAO-ak, nazio batuen elikadura eta laborantza erakundeak, 2008 urtean nazioarteko familiako laborantzaren urtea izendatu du. Loramak laborantza mota horren arriskuak argi ditu. Euskal Herriko laborantzarekin lotura eginez, aurtengo edizioaren gaitzart hartu du ere. Familiako laborantzak munduko ekoizpenaren uniko iroroita ekoizten du. Familiako laborantzak eginkizun desberdinak betetzen ditu. Elikadura ekoizten du, emplegua sortzen du eta baliabide natural eraldoiak kudeatzen ditu. Familiako laborantza errikoiak bere egiteko moldeekin laborariak, kontsumitzaileak eta lura erresplatatzen ditu, laborarier duinkibizitzea ahalbidetzen die, kontsumitzaileer kalitatezko produktuak eskaintzen ditu, eta lura ez du kaltaitzen. Alderantziz, laborantza industrialak lura handeatzen du, bioaniztasuna txipitzen du, ez du untxailikatzen. Ados. Horten ere, haurentzat izanen da usaren bezala gune egokitu, goxo bezain pedagogiko bat? Bai, Aurrentzat egun metro karratuko etxalde txipi eta berezi bat izanen da. Hortzilan sartzen alko dira eta animaleak unkitzeko eta perekatzeko parada ukanen dute. Etxaldetako lurretatik, erritaren platera arte eramaiten du gogo eta luramak. Zein izanen dira haurentengo itzorduak orto duen harloan? Iru Eta afari zerbitzatuak izanen dira, tokiko kalitatezko eta sasoeneko mozkinekineginak. Lugamako jatettzea pare gabekoa da. Tokiko ekoizpenen kalitatea, elkarlaguntza eta gaitasunen orsagargitasuna oinagititzaat dituelako. Laborarikoizleek, sukaldari ikasleek, sukaldari ospetsuek eta laguntzaileek indaak batzen dituzte. Hori esker, karta berizizi eta erakargari bat, Proposatua, zaie, bisitarier. Horstirale eguerditik, igande eguerdi arte, baskari eta fari mota ezberdinen gozatzeko parada izanenda ondorioz? Bai, haien ez augarriak lurrama.orgen ikusten dira ere. Horrez gain, haste guztian frita biologikoak Euskal Herriko Baratzezainen etxetik, Herriko behitki erretkiak, txerriki errekiak Euskal Herriko irinarekin egintaloak pastizak jaten alko dira. Arno ostatuan, sarkute irriak, Euskal Herriko eta zabuako gaznak eta ostrak aurkitzen alko dira ere. Azkenik, aurten ere, luraman irumilia metrokoa atua erakusketa izanen dira. Zertopatzen alko da? Etsaldeko kabalak, etxeiko izleen merkatuak tresneria gunea hori berritasuna da. Eta Euskal Herriko Sor Marken Konkurtsoak, bai eta arno eta gazna jastaketak. Mila gainiz eta xabier, eta entzuleak untxabalia ditzagu laborantza iranko horaren gozatzeko loramak eskaitzen ditzugun egun horiek osirala ontari goiti. Antxeta irratia Batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako Bazkal egunero, goizeko hamaik aterdietan. Eta orduan, ba, kizuek, gero ba, lana hondia ematen duzu kaldean, olako aletxikiak baldin badira, ba, aletzea, aletzea, zuritzea, ba, lana ematen dute, Baina, baratxuria beste era batean ere jaten da eta da, baratxuri fresko moduan. Eta fresko moduan oso oso ondo etortzen da. Pazientzia aukibiar da eta estrategiak ere bai, askotan testuraren arasoa da. Jartzen baduzu, zakit, espinaka batzuk adibidez horrela bat batean, igual ez dute jaten. Beixamel pixka batekin errexego eta egiten baduzu kroketa espinakakin orduan askoz errexego. Orduan askotan da, baita ere, gur sartzea pixkaba joku horretan baina betiro, pazientziakin... Gasteizko alkate honekin, e, alde berdi populareko alkatea, ikusten duguna da inmigrazioarekin loturiko gai desberdinak hartu dituela, botuak jasotzeko edo bermatzeko esango nukenik azken finean planteatzen dituen neurri asko beti daude lotuta inmigranteekin eta ez dakik gu oso ondo zergatik, ezin ez daiteke gu oso ondo gulertu zena, ez, ez dituen, dituzten arazoak ez dira egiazkoak. Bazkala aurrekoa, haika erdietan, anantxete errattian. Garai batia bueno, Tasaioaren bat, e, bukaeran perillan, Beti bezala Xabierlete e, Klasikonekin, baina Beste kantu batekin e, bukatuko dugu berantago ba, Uniontan, momentuz Agendarekin geratuko gara Eta lurrama ipatzen genuela, Miguel bai. ba, Beste ez den baixa ezasun Lurramak berez eskaintza zabala Duenez? Bai. Istun programa, e, bai. gitara gua ikusi behar duzue Interneten, e, lurrama jarrita ba, Segiduan e, asaltzen zei zue e, Baina aspi marratzeko datu batzu bad daude, Ninik nukena lehenengoan eta gure biziko laguneke azpimarratutakoa ere izango dela ba, urtengo leloarena, ze eh, ba, e, familieen laborantza herrikoia salvatzea, eh, eta datua eman dutena, ehuneko ba, hirurogeita marra eh, munduan, elikaduraren eh, iunoko, o sea, ba, eh likaduraren eh, eh, laborantzaren bidez eh, lortzen dela, eh? Orduan eh aski garrantzitsua, ez? Eh? Eta gero ba azpimarratu dituzte gero beste gauza batzu baskariak adibidez e, ba, e, oso famatua da ba Lurraman oso famatua eginda eh ba, oso baskari onak ematen dituztela azpimarratu dituzte nik e, zea bueno hasiko ba, e, ditut prezioak eh eguneko menuak eh oso onak eta gainera hemen e, gure irratian e, atxo entzuna eta gaur bertan uste dut ere entzuna izan dugula ba eguneko me, menu oso, oso zoonak ematen ditu ustela ama bi eurotan, e, eta horretazkain badaude bi menu bereziak, e, zera larunbata eta igandean, berezik uste dute igandekoa dela presiatuena e, Euskal Herriko sukaldari Famatu egiten dutelako, Bye. eta hori dago hogeita amairu eurotan, e, eta e, larunbatekoa hogei eurotan. Hortaz e, gain, igual komentatzea ere, bat, bat izango dela beste e, gune bat, e, osea, e, aspi marratu dituzte txaldeko kabalen e, gunea, e, aurrentzako animazioak, e, gero beste elduentzako animazioak, eguneko azoka, tresneria gunea, baina hortaz gain ere dago filma, mainguru eta miltzaldi gunea edo lako zerbait, eta oso interesgarri izango dena. Eta, eta hori, ba, ez duda. E, ongida, ongida. Lurra mara, miarritzea. E, badira, beste zenbait itzor du, e, eskualde mailan eta e, miarritzaldera bezala, egoaldera begiratuz gero, iritsi berritzaigu orain bertan, Reaz Euskadi, hau da, Ekonomi Alternatibo eta Solidarioaren Zareak eh, bidaligun itzordugat Donostien Donostikoa aqui, ora, Bai, bai eman e, e, behar nuen Bai, bai, hori bai, da bai, bai. Donostian eh, pasako dela eh, Datorren e, larun, eh, larun batean Larun batean, batean. es, amal lauan bai. eh, es, eh, Amabost, amabost Bai, amabost, larun batean amabost Adekin, ados eh, Donostiko, eh, larramen dikalean Jarreko gutela karpa Hain zuzen ere, ekonomia solidarioaren Bigarren azok antolatu gutelako Uh -huh. Hori da itzordua, eta bueno, ba, besteren artean haipatu, e, bestelako ekonomia, biziobe baterako azoka antolatu gutela, helikadura buru jabetzari buruz ere hariko direla, eta besteak beste kontsumo arduratua, bidezko merkataritza, banka etikoa, arropa garbia kanpaina ere, horren berri emango gutela, uh -huh. e, gure eguneroko kontsumoan alternatiba etikoak izateko gida bat ere, aurkestuko gutela, beraz, Bapiskat ba, guk aipatzen dugun guztiaren eh, ari beretik, ez da? O, o, sonde, bai, bai, bai, Goizeko e, bai, bai, bai, bai, bai, bai, amart herdietan hasiko da dena, <laughs> esan bezala, eh, donostiko larra mendik galean, eh, bai, antolatu guten karpa horretan, larun bat alekin, merkatu solidarioa, ekonomia solidarioaren bigarren azoka, antolatu guten. Hori da, bai. bai, bai, bai. Hori donostian. Hori donostian. Eta... Dinik besterik ez dut, eh, hortaz aparte azokaka ipatuko nituzke, eta ba, eh? pixka bat eh, ba, e, betikoa, eh, nahi ba duz, eh? ba egiten dugu repaso hori, eh, ba, azoketakoa. Eh? E, ba, e, osean, azte, azteko egunekin batera, eh, repasatuko dugu, igual komentatzea, ba ematen duela urruina, esparkatu, e, doni banelo izunekoa dela azokarik ahondiena inguruan duguna egunero ematen baitu aukera, eta postu e, gehien ematen ditu naukera dela, eh? ba, bereziki e, aste arte e, ostirale eta larun batetan ematen du aukera ondilena, eh? baino ala ere egunero badago la aukera doni bainelo izuneko azokan. Eh? Mm -hmm. Ala ere ba, beste guztiak aipatu behar ditugu eren oski, eta hasiko e, gara astelenetakoa, izango dela astelenetan dugula aukera urruñan, eh? ba, e, zera e, sokoa auzoan daukagu e, aukera hori, Eh, aste artetan ja komentatu dugu eh zea Donibane Aste azkenekoa, izango litzateke gure inguru hurbilena, eh, ba uh -huh. bereziki eh Endaia eta Ondarribia orainche bertan pasatzen ari da gure azoka txikia hementze Errepublika Plazan eta baita eh Santa Maria eta aurrean hor eh Ondarribin, gero os eh, zera, eh ostegunetara pasata eh, daukagu berriz E, urruñan, baina kasu honetan e, erriko plazan, pasatzen da, eta sarakua ere pasatzen da gure, oztegunetan. E, mm -hmm. Gero, larun batetan izaten da eguna hundila, egune, undilla, egune non, e, ge, azoka gehien ematen direnak, eta horre dauzkagu, E, azpimarratzeko anoski, gure inguru urbilenak eh, bai endaia eta ondarribian ere pasatzen dela, endaian kasu honetan e, Azoka pasatzen dela e, ondartxauzoan, hor e, sokoburu inguruan e, Ondarribian e, portuan pasatzen da, e, zea, larun, bateto, larun bateko e, azoka eta irunen Orain dikan ere eta okerrez banago, pasatzen ari da, sali izirbilbide bai. hortan, baina laizter eh, bokatuko laizter, direla bai. e, Mosku plazako plazaren obrak, bai. eta espero dugu laizter hasiko e, garela berriz. Bai, e, alkateak al itzen maz duen Santo Tomasetarako dena prest izango zela, beraz. Bai, beraz, gutxi e, falta zaigu beraz. Ongi da. Bai, bai. E, e, eta bokatzen dut bai. e, igandekoa, ezea, igandian ere badago laukera, e? E, dela, Arbona ziburu eta gitare eh e, egunero badago Ongi. laukera, bertakoa eta pizka etikoa kontsumitzeko Ongi da eta horren arira ere aipatu, ba behemen dilanda garapenerako elkartearen eskutik, eh ere ba, ba azoka beresi badantolatua dela, la bat taontan irungo zabaltza plazan, eh baserriko produktuen azoka, alegia Hori e, itzor berezi gisa isa Ongi da, ba, Miguel, horrekin ba, bukatzen dugu eta musika pixin bat entzungo dugu gaurkoan e, modu berezian mm -hmm. e, Ez dakiten sabutzen buzun eta entzulek ere, playing for change e, mugimendua Aha. mundu maian right. bueno, ba, gu, Nola baitere kontsumo ereduaren alde mm -hmm. aldaketaren alde egiten dugularik ba, musikaren bidez ere ba, badira zenbaitzuk munduan zehar E, aldaketaren alde egiten dutenak mm -hmm. eta mundu mailako azter guzietatik ba, biltzen ari dira e, alako kantuak e, grabatu eta internet bidez edatzeko, e? Mm -hmm. Youtube-en e, Playing for Change e, jartzen bauzue, topatuko duzue mugimenduaren berri eta kanta honekin bukatzen dugu, Miguel, helduen azter arte. Venga, ahur. This song says uh, no matter who you are no matter where you go in your life At some point you're going need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my dog Stand by me. No matter who you are. No matter where you go. In life. You gon' need somebody to stand by you. No matter how much money you got, all the friends you got, you gonna need somebody to stand by you. When the night has come, and that move is the only light we we'll see no i want be afraid. free no i won't. want she want you just there is as your people come and stand by me.